Лютий. Сніг плавно падав. Білі сніжинки кружляли в порожньому повітрі за краєм круче, обертаючи зелені сосни, чорні скелі та буру річку внизу на сірих привідів. Вестові аж не вірилося, що в дитинстві він щороку з нетерпінням чекав на прихід снігу, що він із радістю прокидався і бачив, що світ укритий білим, що це могло ховати в собі таємницю диво і радість. Тепер, бачачи, як сніженки лягають на волосся котіль, на плащ Ладіслі, на його власну брудну штанину, Вест жахався. Знову владний холод, знову волога, що не тиратиме, знову виснажливі зусилля заради руху. Він потер блідими руками, пошморгав носом і похмуро глянув на небо, примушуючи себе не впадати в розпач. «Треба брати від як якнайбільше», – прошепотів він. Слова зарепіли в його хворому горлі та заклобочилися густим димом на холоді. «Треба!» Він згадав тепле літо в агріонті. Духмяний цвіт дерев на площах, птахів, які щебетали на плечах усміхнених статуй. Сонячне світло, що лилося крізь густолистів гілки в парку, не допомогло. Він шморгнув носом, втягуючи в нього шмарклі, в спробував заховати руки в рукави форми, та їм ніколи не вистачало для цього довжини. Він узявся блідими пальцями за обтріпані поли. Чи зігріється він коли-небудь знову? Він відчув на плечі руку пайка. Щось коїться, — пробурмотів засуджений і показав на північан, що сиділи гуртом на впочіпки, квапливо бурмочучи щось одне одному. Вест утомлено поглянув на них. Він якраз майже зручно влаштувався, і йому важко було зацікавитись чимось іншим, окрім власного болю. Він повільно розігнув зболіли ноги, почув, підводячись, як тріщать його холодні коліна, стріпанувся та спробував позбутися втоми в тілі. Він почовгав до півничан, зігнувшись, як старий дід, і обхопивши себе руками, щоб зігрітися. Зібрання встигло розійтися, перш ніж він дійшов. Ще одне рішення ухвалене без жодної потреби в його думці – Три дуба наблизився до нього, геть не бентежачись через снігопад. «Шукач помітив кількох битодових розвідників», – пробурчав він, показуючи за дерева. «Якразу там, на спуску, біля самісінького струмка, неподаліку того водоспаду. Пощастило йому їх злапати. Вони цілком могли злапати нас, і ми зараз, скоріш за все, були б вже мертві. Скільки їх? Він гадає, що десяток. Обійти їх могло б бути ризиковано». Вест насупився, переминаючись із ноги на ногу в намаганні підтримати потік крові. Але битися з ними було би ще ризикованіше, ж? Може й так, а може й ні. Якщо ми зможемо заскочити їх зненацька, наші шанси непогані. Вони мають харчі, зброю, він оглянув Веста з ніг до голови, та одяг. Усіляке начиння, що могло би придатись нам. Ми зараз тільки напережили середину зими. Як ітимо далі, на північ тепліше не ставатиме. «Вирішено. Ми будемо битись. Їх десяток сили в нас не рівні, тож нам занадобляться всі бійці. Твій друзяка Пайк, судячи з вигляду, здатен помахати сокирою, не надто бентежичись через результати. Ти краще підготуй його і все-таки». Він кивнув на Ладіслу, що зігнувся на землі. «Дівчина не має втручатись, але...» «Не принц. Це занадто небезпечно». Трудуба примружив очі. «Правильно, хай йому грець. Це небезпечно». «Саме тому ризик мають розділити всі!» Вест близько нахилився до нього і постарався переконливо заговорити потрісканими губами, грубими і товстими, як пара пересмажених ковбасок. «Він тільки збільшить ризик для всіх. Ми обидва це знаємо!» Принц із підозрою озирнувся на них, намагаючись здогадатися, про що вони говорять. «Від нього користі в бою буде, як від мішка на голові!» Старий північанин перхнув. «Тут ти, скоріш за все, маєш рацію!» Він глибоко вдихнув і насупився, безпоспіху обдумуючи це. «Гаразд. Це незвично, але гаразд. Він залишиться. Він і дівчина. Решта битимуться, а значить і ти теж», – ввест кивнув. Кожен має робити свій внесок, хоч як мало його радує ця перспектива. «Згода. Решта битимуться». І він пошкандибав назад, щоб розповісти іншим. Удома, в світлих садах Агріонта, кронпринц Ладіслу ні за що б не впізнали. Модники, придворні блюделізи, що зазвичай прислуховувалися до кожного його слова, швидше за все переступили б, через нього затиснувши носи. Плащ, який дав йому вест, розходився по швах, протерся на ліфтях і вкрився грязюкою. Бездоганна біла форма принца під ним мало помалу потемніла до кольору бруду. Із неї досі звисало кілька обривків золотого позументу, схоже на розкішний букет квітів, який зогнив до брудних стебл. Його волосся перетворилося на сплутану солому, на обличчі у нього подекуди відросла руда борідка. А волосся, що висипало у нього між бровами, вказувало, що в щасливіші дні він досить довго їх вищипував. Єдиною людиною, ще в жалюгіднішому стані, на сто миль навколо, був Лебонь сам Вест. «Що робити?» Пробулькотів Принц, коли Вест опустився поряд із ним. «Боже високосте, біля річки є розвідники Бетода, ми мусимо битися», – Принц кивнув. «Мені знадобиться зброя. «Я змушений попросити вас залишитися». «Полковнику Вест, мені здається, що я маю...» «Ви були б дуже корисні, ваші високости, та це, на жаль, геть не підлягає обговоренню. Ви спадкоємець престолу, ми не можемо дозволити собі наражати вас на небезпеку». Ладісла щосили постарався зобразити невдоволення, та Вест мало не відчув на смак його полегшення. «Якщо ви впевнені, то гаразд». «Абсолютно», – Вест поглянув на котіль. «Ви двоє маєте залишатися тут». «Ми скоро повернемося, якщо поталанить». На останньому реченні він мало не поморщився. Останнім часом із таланом однозначно було сутужно. «Не потрапляйте на очі і сидіть тихо». Вона всміхнулася йому. «Не турбуйся. Я подбаю про те, щоб він не нашкодив собі». Ладісла сердито зеркнув у бік, стиснувши кулаки в безсилому гніві. Здавалося, він ані трохи не навчився краще реагувати на її постійні кпини. Без сумніву лестощі та покора впродовж усього життя кепського годують до глуму в жахливих умовах. Вес на мить замислився, чи не пропускається він помилки, залишаючи їх самих. Але не можна було сказати, що в нього був якийсь вибір. Тут вони геть не заважали. Вони мають бути в безпеці. Принаймні, в набагато більшій безпеці, ніж він. Вони посідали навпочебки. Кільце пошрамованих і замурзаних облич із суворим виразом і розпатленим волоссям. Тридуба з грубоватим лицем, зібганим глибокими зморшками, Чорний доу з одним вухом і вовкуватою усмішкою. тулдуру з нахмуреними важкими бровами. Мовчун, зовні безтурботний, як камінь. Шукач із примруженими ясними очима і гострим носом, із якого парою виривалося дихання. Пайк, що сильно насупив нечисленні частини свого обгорілого лиця, здатні рухатися. Шестеро найсуворіших на вигляд людей на світі. І вест. Він ковтнув. Кожен має робити свій внесок. Тридуба черкав гілкою в твердому ґрунті примітивну мапу. Граз, хлопці! Вони окупалися тут, біля річки. Може, десяток, а може й більше. Ось як ми це зробимо. Мовчуне, ти зліва, шукач праворуч, усе як завжди». Граз дотамане, промовив шукач, мовчун кивнув. «Ми з тулом і пайком підемо на них із цього боку плечем до плеча». Сподіваюся, ми заскочимо їх зненацька. Не підстрельте нікого з нас, гаразд, хлопці. Шукач усміхнувся. Якщо ти винукатимеш стріл, і з тобою все буде гаразд. Я це пам'ятаю. Дов весте, ви перейдете річку і зачекаєте там біля водоспаду, підійдете до них іззаду. Гілка витряпала в землі жорстку борозну, і Вест відчув, як у нього від тривоги набухає клубок у горлі. Вас не мають помітити через шум води. Як побачите, що я пожбурив камінець у калюжу, ідіть. «Чуєте, як пролетить камінець, «Такий сигнал». «Грасть, отамане», – буркнув Доу. Весь раптом усмідомив, що Тридуба дивиться просто на нього. «Чуєш мене, хлопче?» М -м «Так, звісно», – пробулькотів він. Язик у нього заплітався від холоду та дедалі сильнішого страху. «Коли камінець пролетить, ми підемо... отамане». «Грасть, а ще тримайте очі розплющеними. Поблизу можуть бути інші. Бе має розвідників по всьому краю». «Хтось іще не знає, що робити?» Всі заперечно хитнули головами. «Добре. Тоді не винуватьте мене, як вб'єтесть!» Тридуба підвівся, а за ним підвелися інші. Вони здійснили останні найчисленні приготування, розхитали клинки в піхвах, посмикали луки затятиви, затягнули паски. Вестові особливо не було чого готувати, Просунути важкий крадений меч, запотерти пояси і все. У цьому товаристві він почувався цілковитим дурним. Йому стало цікаво, скільки вони загалом убили людей. Він би не здивувався, якби цих людей стало на ціле містечко, та ще й зосталося б на одне чи два сільця на околицях. Навіть Пайк здавався більш ніж готовим на спокійне вбивство. Вестові довелося нагадати собі, що він навіть не уявляє, чому цю людину, власне, засудили до ув'язнення у виправній колонії. Споглядаючи його тепер, коли він задумливо водив великим пальцем по лезу своєї важкої сокири, а з його мертвого обгорілого обличчя дивилися суворі очі, це було неважко уявити». Вест придивився до своїх рук. Вони тремтіли і не лише від холоду. Він схопився за одну руку другою і міцно їх стиснув. Підвівши погляд, побачив, що йому всміхається шукач. «Відваги без страху не буває», – сказав він, а тоді повернувся і пішов у дерева слідом за тридубою та іншими. Веста рубанув іззаду грубий голос чорного дов. «Ти зі мною, душогубе! Постарайся не відстати!» Він сплюнув на замерзлу землю, а тоді розвернувся і подався до річки. Вести ще раз востаннє озирнувся на інших. Катіль один раз кивнула йому, він кивнув у відповідь. А тоді розвернувся і пішов за Доу, мовчки прошмигуючи між деревами, що були повністю вкриті блискучим вологим льодом. Тим часом у його вухах ставало дедалі гучнішим шипіння водоспаду. План Тридуби починав видаватися досить бідним на подробиці. «Що будемо робити, як перейдемо струмок і одержимо сигнал?» «Вбивати!» – буркнув Доу через плече. Від цієї відповіді, хоч і безглуздою, Вест раптом прошив із середини панічний жах. Мені йти ти ліворуч чи праворуч. Куди хочеш, тільки під ноги мені не лізь. А куди підеш ти? Туди де будуть убивати. Сторожко, вийшовши на берег, вест пошкодував, що взагалі заговорив. Трохи вище за течією він побачив водоспад, стіну темного каменю та швидко збуреною води між чорними стовбурами дерев, що здіймало в повітря морозний імлута Річка тут була щонайбільше чотири кроки завширшки, та вода в ній була швидка, темна і пінилася довкола мокрих каменів по її краях. Доу високо підняв меч, і шокиру, впевнено перебрів її посередині і опинившись по поясу воді, а тоді виліз на віддалений берег і притиснувся мокрий як хлющ до каменя. Розвернувся довкола, насупився, побачивши, як сильно відстає від нього Вест, і сердито змахнув рукою, наказуючи йти слідом. Вест незграбно витягнув меч і підняв його. Глибоко вдихнув, затамував подих і війшов у струмок. Вода затекла йому в чобіт і обхопила його литку. Його нога, здавалося, раптом застрягла в льоду. Він ступив крок уперед, і його друга нога щезла аж стегно. Він вирічив очі, шумно задихав, але вороття не було. Він ступив іще крок. Його чобіт послизнувся на замшилому камені на дні струмка, і він незграбно пірнув, опинившись у воді, аж попахли. Він би закричав, але студена вода вибила йому повітря з легень. Він кинувся вперед, наполовину пішки, наполовину вплав, зціпивши зуби від панічного жаху та вибрався на віддалений берег, шумно, неглибоко і відчайдушно втягуючи в себе повітря. Сяк так підвівся і притулився до каменів позаду дов, відчуваючи поколювання на закоцюблій шкірі. Північанин широко йому всміхнувся. «Ти, здається, змерз, хлопче!» «Усе горост!» – виплюнув Вест крізь зуби, що цокотіли. Йому ніколи в житті не було так холодно «Я зроблю свій внесок». «Що ти своє зробиш, хлопче? Я не допущу, щоб ти бився з мерзлим. Ти нас обох доведеш до смерті». «Не тривожся, за. Його сильно вдарила по обличчю розкрита долоня доу. Шок від удару був мало не страшніший біль. Вест, вибилувши в очі, впустивши клинок у багнюку, несвідомо піднявши одну руку до щеки, яку поколювала. «Якого скористайся цим?» – процідив йому півничанин. «Це належить тобі». Не встиг Вест розкрити рота, як довго зацідив йому в зуби другою рукою так, що він позадкував до каменя, і з його губи на вологу землю закрапала кров, а в голові задзвеніла. «Воно твоє, прийми його!» «Ти, бля...» Далі все перейшло у звичайне бездумне гарчання. Коли Вест зімкнув руки в Доу на шиї, душучи, дряпаючи, шкірячись по звірячому, оголивши зуби і нічого не розуміючи, кров помчала його тілом. Із нього разом полилися голод, біль і роздратування через нескінченний перехід на морозі. Але чорний доу був удвічі сильніший за Веста, хоч який він був сердитий. «Скористайся цим!» – загарчав він, віддерши від себе руки Веста і притиснувши його до каміння. «Уже розігрівся!» – вгорі щось спалахнуло та полюхнуло у воду поруч із ними. Доу пхнув його на прощання, тоді помчав геть із зревом полізши на берег. Вест поплентився за ним, видерши важкий меч із багна, високо його здійнявши, щасило валаючи щось безглузде під стукіт крові у себе в голові. Під ним миготіла мулиста земля. Він прорвався крізь кущі та гниле дерево на відкриту місцевість. Побачив, як доу зарубає сокирою якогось північани незвиреченими очима. У повітря бризнула темна кров, виділяючись темними цятками на тлі переплетених гілок і білого неба. Сіпались і гойдались дерева, камені та закудлені люди, а в нього в ухах бурею ревіло власне дихання. Попереду хтось замаячив, і він замахнувся на цю людину мечем, а тоді відчув, як меч вгризається. Вестові в обличчя бризнула кров, і він сахнувся, сплюнув і закліпав, а тоді ковзнув на бік і незграбно підвівся. Його голова була повна лементу і плачу, брязкоту до металу та тріску кісток. Хрязь! Геп! Рррр! Біля нього хтось захитався, схопившись за стрілу в себе у грудях. Весь тівмеч розітнув йому череп аж до рота. Труп смикнувся і вирвав клинок у нього з руки. Він заточився в багні, мало не впав, і замахнувся на тіло, що минало його кулаком. У нього щось врізалось і відкинуло його назад до дерева, із тихим хрипом вибивши йому з легень повітря. Хтось обхопив його груди, притиснувши йому руки до боків, і намагаючись задушити його на смерть. Вест нахилився вперед і ввігнав зуби напасникою в губу, відчувши, як вони замкнулися посередині. Той кричав і бився, та Вест майже не відчував ударів. Виплюнувши шматок плоті, він буцнув його лобом у лице. Чолов'яга, у якого спорваного рота текла кров, відсахнувся і вереснув. Вест зімкнув зуби в нього на носі, загарчавши, як скажений пес. «Кусь! Кусь! Кусь!» Його рот наповнився кров'ю. Він чув крики, але для нього було важливіше лише змикати щелепи дедалі міцніше. Він мотнув головою, чолов'яга позадкував, хапаючись за обличчя. Невідомо, звідки прилетіла стріла і влучила чолов'язів ребра. Він упав на коліна. Вест кинувся на нього, схопився з жадібними руками за його патли і заходився знову-знову бити його лицем об землю. «Готово!» Руки Веста різко відійшли назад жадібними клешнями, повними крові та вирваного волосся. Він ледь-ледь підвівся, задихаючись і вирячивши очі. Усе застигло. Світ перестав крутитися. Нагалявно м'яко опускалися цятки снігу, лягаючи на вологу землю, на розкидане спорядження, на тіла, що розтягнулись, і на людей, які ще стояли. Неподалік витріщився на нього тул. дуба був позаду і тримав в руці меч. На масивному рожевому обличчі Пайка відобразилося щось близьке до гримаси. Однією скривавленою рукою він стиснув собі перед пліччя. Усі вони дивилися. Вони дивилися на нього. Доу підняв руку і показав на Веста, закинув голову назад і засміявся. ха, -ха Ти його покусав! Носа йому, бля, відкусив! Я знав, що ти навіжений засранець!» Вест витріщився на нього. Гупання у нього в голові почало вщухати. «Що?» – промимрив він. Він був увесь у крові. Витер рота, солоно. Поглянув на найближчий труп, що лежав на землі долі лиць, і з-під його голови текла цівкою кров, збігаючись із схилу та збираючись довкола вестового чобота. Він згадав, дещо. Його скрутив раптовий спазм у нутрощах, і він почав плювати на землю чимось рожевим, блюючи наче серце. Лютий! вигукнув Дов. От хто ти такий? Мовчун тим часом уже вийшов із кущів із луком за плечем і, сидячи на впочапки, стягував з одного з трупів, скривавлене хутро. «Добрий плащ!» – пробурмотів він собі під носа. Вест зігнутий, змучений нудотою і геть виснажений, дивився, як вони разом оббирають табір. Слухав, як сміється Ду. «Лютий!» – клекотів його грубий голос. «Ось як я тебе зватиму! У них тут каястріли!» Шукач витягнув щось із одного з вузлоків на землі і усміхнувся на весь рот. «І сир! Трішки припорошений!» Він сколопнув брудними пальцями трохи пліснєвий, з кавалка жовтого сиру, вгрисся в нього і усміхнувся. «Але ще добрий! Тут багато чого доброго!» кивнув Тридуба, який і собі почав усміхатись. «І ми всі ще більш-менш на ногах! Добре попрацювали, хлопці!» Він плеснув тула по спині. Швидко ходімо далі на північ, поки цих не зашукалися. Заберемо хутенько те, що тут є, та прихопимо інших двох. У веста тим часом тільки не запрацював і знову мозок. Інші гаразд, промовив тридуба. Ви подивіться, як вони там. Лютий. Він відвернувся з напівусмішкою. Вест поплентався серед дерев туди, звідки прийшов, шпортаючись і ковзаючись через поспіх, і в ньому знову запульсувала кров. «Захищайте принца!» – пробурмотів він собі під носа. Він перебрів струмок, майже не помітивши холоду, видерся на віддалений берег і знову піднявся на схил, поспішаючи до кручі, на якій вони покинули інших. Він почув жіночий крик, який швидко урвався, та чоловічий рик. Усе його тіло охопив жах. Їх знайшли люди Бетода. Можливо, вже надто пізно він з усиллям волі гнав свої розпечені ноги вгору схилом, шпортаючись і ковзаючись у болоті. «Треба захищати принца». Повітря у нього в горлі палало, та він підганяв себе далі, хапаючись пальцями за стовбури дерев і чіпляючись за вільні гілки та голки на морозній землі. Він вибіг на відкриту місцевість біля кручі, важко дихаючи та міцно затиснувши в руці скривавлений меч. На землі борюкалися дві постаті. Катіль була внизу і борсилася, лежачи на спині, хвицаючи та дряпаючи людину, що була на ній. Цей чоловік зумів стягнути з неї штани нижче колін, а тепер вовтузився з власним паском, водночас силкоючись затиснути її рота другою рукою. Вест ступив крок уперед, високо здійнявши меч, і голова чоловіка різко повернулася. Вест кліпнув. Потенційний гвалтівник був ніким іншим, як самим кронпринцом Ладіслою. Побачивши Веста, він незграбно підвівся і відступив на крок. Обличчя в нього було дещо сором'язливе і майже усміхнене, як у школяра, якого застукала за крадіжкою пирога на кухні. «Вибачте», – сказав він, – «я думав, вас не буде довше». Вест витріщився на нього, не в змозі збагнути, що відбувається. «Довше?» Покатьку йоманий!» – заволала Катіль, відсунувшись назад і підтягнувши штани. «Та я тебе уїбу!» – Ладісла торкнувся своєї губи. «Вона мене вкусила, погляньте!» Він простягнув скривавлені пальці, наче доказ скоєного проти нього переступу. Вест зрозумів, що пішов вперед. Принц, напевно, помітив щось у його обличчі, бо відступив на крок, піднявши одну руку та притримуючи другої штани. "Не, да ну, постривайте, Вест, просто…» Не було ніякої страшної люті. Ніякого тимчасового засліплення, ніяких довільних рухів кінцівок, головним болем навіть не пахло. Гніву не було зовсім. Вест ще ніколи в житті не почувався таким спокійним, Таким тверезом, таким упевненим у собі. Він сам вирішив це зробити. Його права рука викинулася вперед, а розкрита долоня вдарила ладіслу в груди. Кронпринц, неголосно охнувши, різко позиткував. Його ліва нога крутнулася в багні. Він опустив праву ногу, та землі позаду нього не було. У нього піднялися брови, рот, очі округлилися у мовчазному шоці. Спадкуємець престолу Союзу відлетів від Веста, марно хапаючись руками і поволі перевертаючись у повітрі на бік, а тоді зник. Пролунав короткий крик із придихом, щось гепнуло один раз, гепнуло ще раз, протяжно зацекотіло каміння. А далі – тиша. Вест стояв на місці і кліпав. Озирнувся на котель, Вона застигла за два кроки від нього, виречивши круглі очі. «Ви?» – «Я знаю». Цей голос був геть не схожий на його. Він наблизився до самого краю кручі і позирнув за неї. На камінні далеко внизу безвільно лежав обвислим лицем донизу труп ладісли. За ним розкинувся подертий плащ Веста. Штани обкрутилися довкола його щиколоток. Одне коліно неправильно вивернулося, а по камінню довкола його розбитої голови розпливалося кільце темної крові. Таким мертвим не здавався ще ніхто на світі. Вест ковтнув. Це зробив він. Він. Він убив спадкоємця престолу. Холоднокровно вбив. Він злочинець. Він зрадник. Він чудовисько. І йому мало не захотілося розсміятись. Сонячний Агріонд, де вірність і пошана були безумовні, де просто людини робили те, що казали їм вище за них, де вбивати інших людей було просто незаведено, усе це було дуже далеко. Може, він і чудовисько, але тут, у замерзлій дичавині Енглії, правила інші. Тут чудовиська становлять більшість. Він відчув, як його важко плеснула по плечу якась рука. Підвівши погляд, побачив біля себе безвуху голову чорного доу, що дивився згори вниз. Північанин стиха засвистів, стиснувши в уста. «Що ж, гадаю це і все. Знаєш, що лютий?» Він криво всміхнувся в естові. «Хлопче, ти починаєш мені подобатись».